Wa ala alihi wa ashabihi bersama amma ba'd Yang saya hormati seluruh tidak dapat menghendaki keberkatan Allah. Dan mereka tidak dapat menghendaki Dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah. sekalian Pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah. Dan mereka tidak kerana pada malam ini kita dapat bersama bagi kita mengadakan satu permulaan bagi majlis pengajian berkitab secara dalam talian Dengan kita menjadikan kitab yang merupakan silibus pengajian kita adalah kitab yang masyhur yang sangat-sangat terkenal dalam kalangan para penuntut ilmu iaitu kitab talbis iblis ataupun kita boleh katakan tipu daya iblis laknatullah alaih talbis ini boleh kita namakan atau terjemahkan sebagai tipu daya jerat perangkap bisikan jahat itulah yang dijudulkan kitab ini Talbis Iblis Yang dikaryakan oleh Seorang ulama besar Iaitu Al-Imamul Hafidh Ibnul Jawzi Rahimahullahu Ta'ala Dan hadirin dan hadirat Saya minta sebelum saya mulakan Majlis pengajian supaya Yang hadir boleh komen Atau sertakan di ruangan komen Berkenaan dengan bagaimana Suara dan gambar saya Dari sudut audio serta gambar bagaimana jelas ataupun tidak Dan saya minta jasa baik juga kepada semua yang hadir Untuk kalau boleh kongsikan Kuliah kita pada malam ini di pelbagai platform masing-masing Boleh kongsikan di FB masing-masing Dan juga di grup Facebook dan seumpamanya Jadi saya anjurkan Baik, jadi saya dapat uh, melihat dan membaca komen-komen Yang mengatakan Semuanya jelas, gambar juga jelas, suara jelas Alhamdulillah Jadi kita akan uh, memulakan terus kepada perbahasan Daripada Pulau Pinang pun ada, daripada Bangi pun ada Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir bersama dengan kita pada malam ini Saya ucap jazakumullahu khairan. Dan mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini merupakan majlis yang bermanfaat untuk semua Daripada kota Damansara pun ada Barakallahu fikum saya doa juga Daripada mana sahaja anda menonton Anda akan diberikan kesihatan dan kesejahteraan yang baik Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Baik jadi oleh kerana saya merasakan masing-masing telah pun bersedia Untuk kita bersama memulakan majlis pengajian kitab Talbis Iblis ini yang saya terjemahkan dalam bahasa yang mudah iaitu tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Jadi kita harap semoga semua bersedia. Bagi yang ada kitab rujukan boleh rujuk. Bagi yang ada nota boleh catat. Bagi yang tidak ada apa-apa boleh mendengar. Semuanya akan bermanfaat insya Allah. Baik. Jadi saya akan terus pergi kepada... Muqaddimah atau pendahuluan Yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi terlebih dahulu Cuma biasalah Kalau kita nak memulakan majlis pengajian Maka yang paling penting adalah Kita mengenali dan mengetahui Siapakah penulis kitabnya terlebih dahulu Penulis kitab adalah Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi, Rahimahullahu ta'ala dan Ibnul Jauzi adalah seorang tokoh besar di dalam bidang hadis dan tidak menjadi suatu kesalahan jika saya mengatakan bahawasanya Ibnul Jauzi juga boleh disifatkan sebagai tokoh besar dalam tazkiyatun nafs dalam bab-bab penyucian dan pembersihan jiwa maknanya Al-Imam Ibnul Jauzi ni dia bukan semata pakar dalam bidang hadis tetapi Ibnul Jauzi juga boleh disifatkan sebagai pakar dalam tazkiyatun nafs, dalam bab pembersihan dan penyucian jiwa kita ini. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, namanya Bahrud Dumu' Lautan Air Mata, Allahu Akbar. Nama yang sangat cantik bagi sebuah kitab Bahrud Dumu' Lautan Air Mata. Dan tuan-tuan bayangkan, saya apabila kali pertama membaca kitab tersebut dan saya memiliki kitab tersebut Baca Muqaddimah betul-betul mengalir air mata hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Menunjukkan betapa penulisan Ibnul Jawzi dalam kitabnya Bahru Dumu' benar-benar memberi kesan Sehingga pembacanya boleh mengalirkan air mata Selain daripada itu, Ibnul Jawzi juga ada sebuah kitab Saidul Khatir Saidul Khatir dan banyak lagi kitab antaranya kitab Sifatul Safwah Sifatul Safwah dahulu semasa saya belajar di universiti antara perkara yang pensyarah saya sebut di dalam kuliah beliau kata penuntut ilmu syariah antara kitab yang perlu mereka miliki adalah kitab pertama dia kata Siyar A'lam nubala Siyar A'lam al-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah Satu Yang kedua kata guru saya tersebut hafizhahullah taala kitab yang perlu dimiliki oleh pelajar syariah adalah kitab Sifatus Safwah Sifatus Safwah yang ditulis oleh Al Imam Ibnul Jauzi, penulis kitab kita ini. Kenapa guru saya tu kata penuntut ilmu syariah, para pelajar syariah, kena memiliki dua kitab ini, Siyarul Aalamin Nubala dan juga Sifatul Safwah, kerana dalam kitab tersebut para penulisnya menceritakan tentang biografi ulama-ulama kita yang terdahulu. Kita ni berhajat kepada role model contoh teladan yang terbaik. Betul, kita punya uswah hasanah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebahagian dari kalangan manusia, mereka menyangkakan oh Rasulullah tu lain, dia berbeza dengan kita, dia nabi, kita manusia biasa. Dia maksum, kita ada dosa. Jadi berat untuk dia mengikuti jejak langkah nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata begitu. Tetapi apabila kita membaca kitab seperti siyaru a'lamin Nubala seperti kitab sifatul safwah, seperti kitab hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya, maka kita dapat lihat manusia-manusia yang bukan maqamnya Rasul, bukan maqamnya Nabi, tetapi akhlak mereka hebat, ilmu mereka hebat, kesungguhan mereka hebat, amalan mereka hebat. Walaupun mereka bukan Rasul, jadi kita katakan kita pun adalah manusia yang sama seperti mereka Jadi sekiranya mereka boleh mencapai kepada tahapan kemuliaan sebegitu rupa Kita juga tidak mustahil Yang penting ada kesungguhan dan keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu SWT Jadi sebenarnya kitab sifatul safwah Hakikatnya adalah kitab yang meringkaskan kitab yang ditulis oleh al-Imam Abu Nuaim al-Asbahani atau al-Asfahani rahimahullah namanya Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia tu lama dah dahulu ditulis kemudian al-Imam Ibnul Al Jauzi dia meringkaskan jadilah namanya Sifatul Safwah. Ibnul Jauzi. Ada kitab Sifatul Safwah, ada kitab Bahruddum, ada kitab Saidul Khatir dan antara kitabnya yang masyhur juga adalah Al-Mawdu'at Sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu Menunjukkan kepakaran Ibnul Jawzi dalam bidang hadis Dia kumpulkan hadis-hadis palsu di dalam kitab Lalu kitab itu dinamakan sebagai Al-Mawdu'at Jadi sebab itu kita kena hati-hati Jangan asal hadis ada dalam kitab je, terus kita amal dan kita sebarkan seolah hadis itu sahih. Kadang-kadang sebahagian orang melawak, dia sebarkan hadis dan sebenarnya hadis itu palsu. Bila orang kritik, bila orang tegur, dia kata, eh tak, hadis ni ada dalam kitab. Lalu kita tanya dia, tuan, tuan ambil hadis tersebut dalam kitab apa? Dia kata, saya jumpa hadis ni dalam kitab Al-Mawdu'at. Contohnya, oleh Ibnul Jawzi. Kita kata, Tuan, kitab Al-Mawdu'at adalah kitab hadis-hadis palsu. Jadi, hadis-hadis yang ada di dalam itu adalah hadis-hadis yang dinilai. Palsu atau dihukum palsu oleh penulisnya. Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi Rahimahullahu Ta'ala. Dan Ibnul Jauzi tokoh besar, pakar dalam bidang hadis. Dan beliau juga dari sudut mazhabnya adalah bermazhab Hanbali. Walaupun berlaku khilaf dalam kalangan ulama, tetapi mashhurnya beliau bermazhab Hambali. Jadi oleh kerana itu, kita mengatakan Ibnul Jauzi ni pakar fiqah, pakar hadis, pakar dalam bidang akhlak dan adab. Dan antara kitab yang beliau karyakan adalah kitab yang menjadi silibus kita pada malam ini. Bermula pada malam ini. Talbis Iblis, tipu daya Iblis. Tipu daya, Iblis. Dan kitab ini kita akan lihat apakah sebab yang menjadi pemangkin kepada penulisnya untuk menulis kitab ini. Kenapa beliau orang kata ada inisiatif untuk men menghimpunkan ataupun me me me menulis sebuah kitab yang namanya Talbis Iblis ini. Baik, jadi kita akan lihat satu persatu kepada mukaddimahnya Muqaddimah daripada Al-Imam Ibnul Al Jauzi. Beliau mengatakan, Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman dan bersifat dengan sifat penyayang. Ar-Rahim. Dan kita tahu bahawasanya kita perlu mengkasatkan di dalam hati kita sebaik kita mengucapkan lafaz basmalah ini maknanya dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang maka kita pasatkan dalam hati kita ini kita membaca kitab ini kalau beliau sebagai penulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, aku mulakan penulisan ini jadi apa yang kita nak buat dengan lafaz basmalah tu kita hadirkan dalam hati kita Maknanya dengan nama Allah kita buat apa? Maka saya pada malam ni, Bismillahirrahmanirrahim Saya memulakan majlis pengajian kitab Talbis Iblis Tuan-tuan yang hadir menonton daripada mana sahaja anda berada Tuan-tuan membaca Bismillahirrahmanirrahim Saya memulakan pembelajaran dan pengajian kitab Talbis Iblis Ibnul Jauzi rahmatullah alaih ketika nak tulis Bismillahirrahmanirrahim Beliau memulakan penulisan kitab ini Baik, dan kita tahu Ucapan basmalah ini diletakkan dalam penulisan-penulisan para ulama' Kerana ada sebab Kerana bersebab Yang pertamanya adalah kerana mereka ingin berpetunjuk dengan Al-Quran Iqtidak bikitabilah Subhanahu wa Kerana al-Quran ini setiap surahnya dimulakan dengan bacaan atau sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa nama al-Quran keseluruhan 114 surah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali satu surah sahaja. Maknanya yang setepatnya adalah 113 surah dimulakan dengan lafaz basmalah. Dan satu lagi surah iaitu surah At-Taubah atau surah Bara'ah itu tidak dimulakan dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita nak membaca surah At-Taubah tidak perlulah Bismillahirrahmanirrahim, Bara'atun minallahi wa rasulih tidak perlu. Tetapi sebaliknya terus kita memulakan Bara'atun minallahi wa Jadi itu kita mengatakan uh, ataupun bara'atun minallahi wa rasuli. Baik. Jadi kita katakan bahawasanya keseluruhan surah al-Quran dimulakan dengan basmalah. Kecuali surah At-Taubah dan oleh kerana al-Quran sifatnya begitu maka para ulama juga mereka nak mengkaryakan kitab mereka mereka memulakan penulisan dengan sebutan bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama yang kedua juga adalah kerana mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu pada awal dakwah baginda berdakwah dengan cara mengutus surat kepada pembesar-pembesar negara pada waktu itu jadi pada permulaan pada pangkal pada awalan surat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan sebutan bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contohnya dalam sahih al-Bukhari ada satu surat yang diutuskan kepada Maharaja Rum. Dan disebut di dalam surat itu bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillahi wa rasulih ila Herqal Azimir. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, ila Herakal al-Zimirum kepada Herakal, Maharaja atau Pembesar Negara Rom. Jadi syahidnya ataupun hujahnya bahawasanya Nabi pun, sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan baginda memulakan dengan lafaz basmalah, memulakan dengan lafaz basmalah. Jadi oleh kerana itu para ulama kita yang datang terkemudian menjadi adat bagi mereka nak memulakan penulisan juga dengan penulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebab yang ketiganya adalah kerana ada riwayat. Dari riwayat ini dinilai sebagai dhaif di sisi para ulama iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin لا يبدا فيه الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. dalam sebahagian riwayat فهو اجزم. dalam sebahagian riwayat فهو ابتر. ia membawa maksud semua perkara كل امر ذي semua perkara yang mempunyai tujuan yang baik yang tidak dimulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن Aqta' di sini terputus daripada keberkatan. Maknanya kalau kita nak buat sesuatu tapi tak dimulakan dengan lafaz basmalah, maka ia akan dinilai sebagai terputus daripada keber keberkatan. Sebahagian ulama' kata bukan maksudnya Aqta' minal barakah, a minal barakah. Tetapi qalilul barakah. Iaitu kurang dan sedikitnya keberkatan kalau kita tidak memulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim Baik Jadi oleh kerana itulah mereka Meletakkan penulisan Bismillah pada awal Karya mereka Dan kata Al-Imam Ibnul al Jauzi Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi Wa sahbihi wa salam Dan selawat Allah serta Salamnya ke atas Sayyidina Muhammad Ke atas penghulu kita ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan apabila kita menyatakan Sayyidina Muhammad secara umumnya tidak ada masalah untuk kita menggunakan gelaran Sayyidina Muhammad tersebut. Sayyid ni adalah manittasafa bisifatil aliyah. Mereka yang bersifat dengan sifat-sifat yang tertinggi, yang terpuji, yang mulia. Dan hakikatnya memang benar Sifat-sifat mulia, terpuji Yang tinggi itu ada pada pribadi Nabi kita Alaihi Wasallam. Dan baginda juga Sebut dalam hadis yang sahih Ana sayyidu wala di Adam Wala fakhar Aku adalah sayyid ketua Penghulu bagi keseluruhan anak Adam wala fakhar Dan itu bukan suatu kemegahan Wa alihi Wa sahbihi Wasallam, dan juga selawat dan salam Allah kepada ahli keluarga Nabi Kepada para sahabat Nabi keseluruhannya Jadi kita katakan secara umumnya hadirin dan hadirat Selawat ke atas ahli keluarga Nabi juga dituntut Selalu itu kita katakan seafdal-afdal selawat adalah selawat Ibrahimiyah Dan di dalam selawat Ibrahimiyah adanya selawat ke atas keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam macam kita kata allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidum majid wa ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid jadi ini adalah selawat Ibrahimiyah yang disifatkan sebagai sebaik-baik selawat. Dan di dalamnya ada selawat kepada siapa? Bukan semata selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga turut ada di dalamnya selawat kepada ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dan kita juga nak berselawat kepada para sahabat Sebahagian ulama' seperti di dalam syarah Sunan Abi Dawud Ada menceritakan tentang hukum kita berselawat kepada para sahabat Iaitu kepada selain Rasul Kepada selain Rasul sebagai contoh Macam contoh dikatakan Allahumma salli ala Abi Bakar Allahumma salli ala Umar Allahumma salli ala Usman Allahumma salli ala Ali sebagai contoh jadi sebahagian para ulama' secara asasnya khilaf Berbeza pendapat Sebahagian Mereka mengatakan ada tafsil Ada perincian Sebahagian lagi membenarkan secara umum Perinciannya bagaimana Mereka kata Untuk selawat kepada selain Rasulullah ini Atau selain para Rasul ini Mereka itu adalah selawat bukan secara Bukan secara al-istiqulal Iaitu bukan secara tunggal Bukan secara individu Macam bukan kita kata Allahumma salli ala Abi Bakar Tidak disebutkan begitu Bahkan sebahagian ulama kata makruh Lalu mereka mengatakan Tetapi kalau selawat kepada selain Rasulullah Seperti selawat kepada para sahabat ni Dia adalah dianggap sebagai tabi' Maknanya sebagai pengikut bagi selawat ke atas Rasulullah Yang tu tak ada masalah macam yang dilakukan oleh Ibnu al-Jauzi ini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa nampak maknanya kalau diikut dengan selawat nabi selawat ke atas nabi dan kepada ahli keluarga nabi maka tidak ada masalah untuk para sahabat tetapi jika secara istiqlal jika secara tunggal secara mustaqil maka yang itu tidak di tidak dibenarkan makruh paling tinggi dari surat hukum yang diletak dan dibahas oleh para ulama-ulama kita. Baik. Kemudian disebutkan di sini. Qala asy Jamaluddin Abdul Rahman Ibnu al rahimahullah. Telah berkata Asy-Syaikh. Dan kita tahu gelaran Asy-Syaikh ini hakikat dari surat bahasa Asy-Syaikh adalah orang tua. Tetapi Asy-Syaikh di sini merujuk kepada seorang ahli ilmu. Maknanya berkata seorang tuan guru. Ha, itu maksud syekh. Jadi guru yang mengajarkan agama. Jamaluddin. Jamal ni adalah keindahan. Ad-din adalah agama. Keindahan agama. Kecantikan dan kemolekan agama. Itu Jamaluddin. Dan Jamaluddin hakikatnya bukan nama kepada Ibnul Jawzih tetapi ini hakikatnya adalah gelaran yang diberikan kepada beliau rahimahullah kerana kalau kita lihat para ulama yang berada pada kurun yang keenam pada kurun yang ketujuh pada kurun yang kelapan kebiasaannya mereka itu akan diberikan gelaran-gelaran sebegini kita ambil contoh al-imam Ibn kathir sebagai contoh yang wafat pada tahun 774 Hijrah iaitu pada kurun yang ke-8 Hijrah Ibnu Katsir beliau diberikan julukan diberikan gelaran sebagai Imamuddin Imamuddin tiang agama Imamuddin Abdul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan beliau di atas beliau ada seorang tokoh Namanya Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim Kadang-kadang orang kita tertukar Antara Ibnul Ibnu Qayyim ni Atau Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Dengan Ibnul Al Jawzi Mereka tertukar Sebenarnya individu yang berbeza Ibnul Jawzi tokoh lain Ibnul Ibnu Qayyim Al-Jawziyah tokoh yang lain Individu yang lain Bahkan Tarikh wafat mereka juga ber, berbeza. Mereka tidak sezaman. Ibnul jawzi meninggal dunia pada tahun 597 Hijrah manakala Ibnul Qayyim atau Ibn Qayyim al jawziyah wafat pada tahun 751 Hijrah. Ibnul Qayyim dia punya gelaran adalah Syamsuddin, matahari agama. Sama juga dengan seorang tokoh besar yang beza beberapa tahun yang sezaman sahaja dengan Ibnu, uh, Ibnu Al-Qayyim iaitu Al-Imam Az-Zahabi Al-Imam Az-Zahabi Al turut mengguna pakai ataupun diberi gelaran Shamsuddin Az-Zahabi rahimahullah dan Az-Zahabi wafat 3 tahun sebelum daripada kewafatan Ibnu Al-Qayyim iaitu pada tahun 748 Hijrah dan guru mereka ini, guru kepada Az-Zahabi, guru kepada Ibn Al-Qayyim, guru kepada Al-Imam Ibn Kathir adalah Ibn Taymiyyah Al-Harrani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala. Yang mana Ibn Taymiyyah ini, dia punya gelaran yang diberikan kepadanya adalah Taqiyyuddin. Taqiyyuddin. Taqiyyuddin. Taqiyyuddin yang bertakwa. Jadi kita kata Taqiyyuddin. taqiyyuddin. taqiyyuddin. taqiyyuddin. taqiyyuddin. taqiyyuddin. Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdissalam uh, apa nama Abdul Abbas Ahmad Ibnu Abdissalam uh, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Assalamualaikum uh, minta maaf Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ini adalah Ibnu Taimiyah. Wafat pada tahun 728 Hijrah. Dan mengguna, diberi gelaran Taqiuddin. Yang kawan tu tadi, Syamsuddin Az-Zahabi. Anak murid dia pula, Syamsuddin Ibn Al-Qayyim. Imaduddin Ibn Al Kathir. Dan pada kurun yang ke-10, Al-Imam Al-Suyuti. Jalaluddin Al-Suyuti Rahimahullah. Dan banyak lagi, Burhanuddin Al-Zarnuji Rahimahullah. Jadi, para ulama' hakikatnya banyak yang mendapat gelaran-gelaran sebegini. Dan antara yang masyhur juga adalah pada kurun yang ketujuh iaitu Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullahu taala. Dan beliau diberikan gelar Muhyiddin. Muhyiddin individu yang menghidupkan agama. Tetapi ada ada riwayat dan kenyataan yang sampai kepada kita bahawasanya Al-Imam An-Nawawi Al tidak menyukai gelaran tersebut. Muhyiddin seolah-olah Agama itu musnah untuk dia hidupkan Yang itu dia tidak setuju Kerana agama tidak pernah mati Jadi sebab itu ada riwayat mengatakan Imam An Nawawi Tidak bersetuju dengan Gelaran yang diberikan tersebut Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah Jadi oleh kerana itu Antaranya ulama itu adalah Al Imam Ibnul Jauzi Dan gelaran yang diberikan Kepadanya adalah Jamaluddin Jamaluddin Baik, bagi saya gelaran-gelaran ini orang kata lebih bersifat doa. Lebih bersifat doa. Semoga beliau disifatkan sebagai yang menghiasi agama, keindahan agama daripada pribadi, daripada ilmu, daripada akhlak. Kawan ini pula sebagai sekian dan sekian dan sekian. Itu gelaran-gelaran yang baik sebenarnya. Baik. Abdul Rahman Ibnul Jauzi dan hakikatnya kuniah beliau adalah Abu Al-Faraj Abu Al-Faraj Ibnul Al Jauzi rahimahullahu taala Dia ada dua Kalau kita kata Abu Al-Faraj Faraj di sini adalah bantuan pertolongan daripada Allah Tapi kalau kita sebut Abu Al-Faraj ra tu kita matikan maka maknanya lari kerana faraj di situ adalah kemaluan. Jadi sebab itu kita kena hati-hati. Walaupun dalam bahasa Melayu ditulis faraj, kemaluan. Tapi dalam bahasa Arab, faraj membawa maksud pertolongan, bantuan. Bukan kemaluan. Kalau kemaluan dalam bahasa Arab, faraj iaitu roh tu dimatikan. Nah, bukan roh baris atas. Kalau roh baris atas, faraj. Faraj di situ adalah Orang kata pertolongan, Sebab itu ia ya mufarrij, ia ya mufarriju farrij, farrij anna humuma ha, contoh. Wahai Tuhan yang memberikan pertolongan, kau berikanlah bantuan dan pertolongan kepada kami. Jadi itu antara itulah maksud Abu Al Faraj. Dan saya pengetahuan saya antara ulama yang muktabar yang menggunakan pakai kunyah Abu Al Faraj ini ada dua. Yang pertamanya adalah Ibn al penulis kitab kita ini. Dan yang keduanya adalah siapa? Yang keduanya adalah Al-Imamul Hafiz, Abu Al-Faraj, Ibn Rajab, Al-Hambali, Rahimahullah. Ibn Rajab, Al-Hambali. Okey. Jadi Ibn Rajab, Al-Hambali juga menggunapakai gelaran Abu Al-Faraj. Dan antara uniknya antara Abu'l-Faraj ibn al-Jawzi dengan Abu'l-Faraj ibnu Rajab al-Hambali ni antara keunikannya Ibn al-Jawzi meninggal dunia pada tahun 597 Hijrah Manakala ibnu Rajab al-Hambali tarikh wafatnya terbalik daripada kewafatan ibnu al-Jawzi tadi Kalaulah ibnu al-Jawzi wafat pada tahun 597 Hijrah Ibn Rejab punya tarikh wafatnya terbalik daripada angka wafatnya Ibn, Ibn Al-Jawzi tersebut Iaitu pada 795 Hijrah Jadi mudah nak ingat Bahawasanya Ibn Al-Jawzi 597 Yang kawan ni pula Ibn Rejab Al-Hambali 795 Terbalik daripada, daripada angka wafatnya Atau tarikh wafatnya Ibn Al-Jawzi Dan juga Imam Ibn Rejab Al-Hambali Allah ta'ala apa kata Ibnu al-Jauzi rahimahullahi ini hadirin dan hadirat Alhamdulillahillazi sallama <Sessizia> midan al-adl ila akuffi dhawil albab Beliau memulakan kitab ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyerahkan neraca keadilan kepada orang kata pundak ataupun kepada tanggungjawab golongan ulul albab untuk memikulnya وَأَرْسَلَ الرُّسُولَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ بِالثَّوَابِ وَالْإِقَابِ Dan Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengutuskan sekalian para Rasul, yang mana peranan para Rasul ini adalah sebagai مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ sebagai pemberi khabar gembira dan juga sebagai pemberi ancaman. Sebagai pemberi Ancaman. Jadi sebagai seorang pendakwah Kita ini sekiranya nak menjadi para pendakwah Kita perlu sedar Jalan siapakah yang kita ingin ikuti dalam dakwah kita ini Sekiranya kita nak berdakwah Kita sepatutnya mengikut jalan siapa Adakah jalan para rasul ataukah jalan orang-orang yang menyelisihi rasul jadi sebab itu kalau kita lihat kepada nas al-Quran hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian Allah Subhanahu wa taala menyebut kul sabili ad'u ila ala basiratin ana wa manittaba'ani katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadhihi sabili Ini adalah jalanku Ad'u ilallah Yang mana aku ini mengajak berdakwah, Menyeru kepada Allah Ala basiratin ana Wa manit taba'ani Di atas basirah aku Dan di atas basirah Mereka yang mengikutiku. Dan para ulama' Mengatakan Ala basiratin ana ay, Ala ilmin ana di atas ilmu aku dan di atas ilmu mereka yang mengikuti aku Sebahagian ulama' mengatakan para sahabat Ridwanullahi alaihim ajuma'in Jadi di sini hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian Kita mengatakan bahawasanya Sekiranya kita ingin berdakwah, Kita berdakwah di atas basirah Nabi Dan di atas basirah para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan para Nabi ini, mereka bukan semata nak kongsi benda-benda baik sahaja. Cuba bayangkan, kalaulah Nabi itu dalam dakwahnya semata bagi tahu kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal, jomlah puasa sunat, kita dapat pahala, kita boleh masuk syurga. Jomlah kita salat, siapa salat pahala sekian dan sekian, dia akan dapat syurga. Dakwah Nabi bukan semata itu hadirin dan hadirat. Sebab itulah kalaulah dakwah Nabi hanya semata benda-benda positif sahaja, maknanya nak memberi khabar gembira sahaja, buat itu buat ini buat ini pahala-pahala pahala, pahala, pahala nescayalah Abu Lahab, Abu Jahal tidak akan menolak mereka atau menolak dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebab utama kerana apakah dakwah Nabi ditolak? Kerana Nabi juga adalah munzirin. Yaitu peranan Nabi dalam dakwah Bashiran wa nadhira Nabi memberi khabar gembira Nabi memberi ancaman ha, Yang ni Maknanya larangan daripada syirik Tinggalkan syirik Jauhi sembahan berhala Tinggalkan khurafat Tinggalkan perkara-perkara yang menyeleweng. Oh benda-benda ini yang jika sudah sebati dalam pengamalan individu Dia susah nak ditinggalkan sebab itulah memberi ancaman ini benda yang paling ramai dari kalangan pendakwah tu elakkan pada hari ini hakikatnya. Supaya apa? Nanti takut kena gam, nanti takut kena ban, nanti takut dimusuhi, nanti takut dilabel, nanti takut dikatakan begitu dan begini. Jadi nampak? Oleh kerana itu, pendakwah kita pun diambil langkah berjaga-jaga, maka mereka pun tak kadang-kadang tak berani untuk mengetengahkan benda ini haram, benda ini adalah tidak betul, benda ini adalah salah, benda ini sekian dan sekian. Ha, dia, mereka kadang-kadang dikhawatiri meninggalkan, kita khawatir meninggalkan memberi ancaman ini. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah bashir wa nazhir. Maknanya peranan Nabi adalah sebagai memberi khabar gembira serta memberi ancaman. Kalau awak melakukan syirik, awak melakukan khurafat, awak melakukan maksiat, awak melakukan bidah, ah, balasannya begini dan dan begini. Jadi oleh kerana itu inilah wa arsala rusula mubashirin wa munzirin. Ini hakikat dakwah para rasul. Memberi khabar gembira betul tetapi tidak semata kerana itu mereka juga memberikan ancaman. Bahkan wahyu yang kedua turun Hadirin dan hadirat Selepas daripada surah Al-Alaq Pada awal surah itu Ayat 1 hingga 5 Dalam hadis Al-Bukhari juga Nabi kita S.A.W menceritakan Baina ana amshi Iz sami'tu sawtam minas sama'i Farafa'tu basari Fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihira'in Jalisun ala kursiyim Baina as sama'i wal'ar Faru'ibtu minhu Faraja'tu fakultu zammiluni zammiluni fa Allah Taala ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fa tahhir wa tataba' dan hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang berjalan isma'tu sawtan minas sama tiba-tiba aku terdengar ada suara daripada langit Farfa'tu basari aku pun mengangkat pandangan aku menuju ke atas Fa idzal malaku allazi ja'ani kata nabi rupa-rupanya yang ada di atas itu adalah malaikat yang datang kepadaku masa aku di gua dahulu Farfa'tu basari jalisun ala kursi bainas samai wal dia sedang duduk di atas kursi antara langit dan juga bumi Lalu kata nabi sallallahu alaihi wasallam faru'ibtu minhu aku rasa takut Faraja' tu, aku patah balik ke rumah Fakultu, dan aku pun bagi tahu kepada family, ke, kepada keluarga aku Zammiluni, zammiluni Selimut aku, selimut aku Fa'anzalallahu ta'ala, turunlah firman Allah Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut Kung fa'anzir Bangun, beri amaran, beri ancaman Jadi dakwah Nabi yang pertama, hakikatnya bukan dakwah happy-happy ni tetapi dakwah Nabi yang pertama hakikatnya kum fa anzir, bangun dan berilah ancaman. Kum fa anzir, beri inzar, beri amaran supaya mereka meninggalkan syirik dan meninggalkan sembahan berhala yang penuh mengelilingi Kaabah pada ketika itu. Berat tanggungjawab ini. Pada peringkat permulaannya berat tanggungjawab itu. Tetapi itulah peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mubashirina wa mundhirina bis-sawabi wal iqa. Mereka memberi khabar gembira tentang adanya pahala, adanya ganjaran kebaikan daripada kita buat amal soleh dan ketaatan dan adanya al iqab balasan keburukan sekiranya kita melakukan kemaksiatan. Wal iyad billah. Wa anzala alaihimul kutub mubayyinah lil khata' was-sawab. Dan Allah juga telah Menurunkan ke atas mereka itu kitab-kitab. Baik. Dan hakikatnya kita mengetahui. Kitab-kitab yang disifat sebagai as-samawiyah ini, kutubus samawiyah, ada empat. yaitu kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa alaihis salam. Kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Dawud alaihis salam, Kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Isa ibnu Maryam alaihis salam, dan juga Kitab Al Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga beberapa suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa alaihi masallam. Jadi kita katakan hakikatnya, para nabi adalah, para rasul ini diturunkan kepada mereka kitab-kitab yang saya telah sebutkan, empat kitab dengan dua suhuf sebentar tadi. Dan sebenarnya, kitab yang terakhir yang diturunkan adalah Al-Quran kitab yang terakhir yang diturunkan adalah al-Quran. Ada satu soalan yang ditanyakan oleh seorang ulama besar pada zaman ini yaitu al Al-Allamah Saleh Al-Uthaimin hafizahullah taala. Saleh bin Hamad Al-Uthaimin hafizahullah taala. Beliau merupakan salah seorang anggota majlis Ha'i'ah Kibar Al-Ulama. Arab Saudi Alim sungguh Dan beliau tanyakan kepada anak-anak muridnya ketika tengah mengajar Beliau tanya soalan Apakah dalil daripada Al-Quran Yang menunjukkan Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Apakah dalilnya Daripada Al-Quran Yang menunjukkan Bahawasanya Al-Quran itu merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan. Kalau saya di masjid, saya di surau, kalau saya tanya soalan sebegini, mungkin berat bagi jemaah untuk membuka mulut. Kalau saya tanya di sini pula, saya rasa mungkin semua fokus mendengar sahaja. Ataupun nak terus masuk kepada kitab, apalah Ustaz baca muqaddimah tak habis-habis lagi. Ha, terus nak masuk kepada kitab dari sudut. Uh, bab yang pertama nanti dulu Sabar Kita dalam menuntut ilmu Satu persatu kita bersabar insyaAllah Guru saya Sheikh Ali Ibn Hassan Al-Halabi Rahimahullahu ta'ala Ketika kami belajar dahulu Masa di Amman Waktu tu kami ada buat satu majlis pengajian Kitab Tafsir Al-Wahidi Kitab Tafsir Al-Wahidi dan Masjid itu namanya Masjid Muhaidi Khalaf Di Amman Dan saya hadir majlis pengajian tersebut bersama dengan Guru saya itu Rahimahullah Pada hari pertama aja orang tanya soalan Kepada dia Syekh Kita ni asyik buka kitab Majlis pengajian baharu Soalannya bila nak habis kitab Maka syekh saya Ali Halabi ha rahimahullahu ta'ala beliau menegur beliau menegur beliau kata kita belajar ilmu bukan nak cepat khatam tetapi kita belajar ilmu supaya dalam pembelajaran itu kita faham jangan kita belajar semata nak cepat khatam sahaja supaya kita boleh bermegah, berbangga aku dah habis banyak kitab selepas habis kitab bila kita tanya soalan awak faham ke tidak apa yang awak pelajari saya tak faham apa pun jadi adakah kita nak jadi begitu? Jadi kita nak elakkan. Kita tak nak. Kita nak sambil kita belajar sambil kita memahami betul. Ia akan memakan masa yang agak panjang. Tetapi kita katakan kita mempelajari suatu ilmu untuk kita dalam proses itu memahami permasalahan dengan dengan baik. Jadi berbalik kepada persoalan yang ditanyakan oleh Al Sheikh Saleh Al Utsaimi Hafizahullah Taala itu tadi. Apakah ayat Al-Quran yang merupakan dalil yang menunjukkan Al-Quran merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan? Lalu akhirnya beliau pun menjawab. Beliau kata, dalilnya adalah firman Allah, "Wahmakan Wahmakan Muhammadun Aba Ahadim Mirrijalikum, Walakil Rasulillahi, Wakhatman Nabiin. Dan tidaklah Muhammad itu Merupakan bapa kepada salah seorang dari kalangan kamu Akan tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah Dan beliau adalah khatam an-Nabiyyin Iaitu penutup bagi sekalian Nabi Lalu kata Syekh Saleh al-Usaimi Hafizahullahu ta'ala Sekiranya Muhammad adalah Nabi yang terakhir Dan tidak diutuskan kitab Melainkan kepada Nabi sahaja tidak diturunkan kitab melainkan hanya kepada kepada para ambiak saja. jadi oleh kerana itu maka kitab yang terakhir juga adalah Al-Quran kerana Nabi Muhammad adalah uh, penutup atau penamat bagi sekalian para Nabi dan tidak diturunkan kitab melainkan hanya kepada para Nabi justru apabila Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir maka kitab yang diturunkan kepada baginda iaitu Al-Quran juga adalah Kitab yang terakhir yang Allah turunkan. Maka itulah dalilnya daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa senyak Al-Quran merupakan kitab terakhir yang yang diturunkan. Jadi, apakah peranan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul ini adalah مُبَيِّنَةٌ was وَالصَّوَابِ Memberi penjelasan tentang yang salah dan memberi penjelasan tentang yang betul. Sebab itu antara nama lain bagi Al-Quran adalah Al-Furqan. Nama lain bagi Al-Quran adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan ini adalah yang memisahkan, yang membezakan antara yang hak dan juga yang baktil. Jadi kalau kita baca Quran, kita boleh tahu, oh ucapan ni adalah ucapan yang betul, maka kita ikut. Ucapan ni adalah ucapan yang tidak betul, maka kita tinggalkan. Perbuatan ni adalah perbuatan yang betul, maka kita buat. Perbuatan ini adalah perbuatan yang batil, maka kita tinggalkan. Jadi oleh kerana itu, kitab adalah sebagai memberi penjelasan terhadap yang betul dan juga yang salah. Wajah ala syara' wajah ala syara' kamilah la naksun fiha walaaab dan Allah juga telah menjadikan syariat syariat itu adalah syariat yang lengkap. Tidak ada sebarang kekurangan dan keaiban pada syariat syariat Allah yang pernah diturunkan. Lalu kata Al Imam Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullah Ahmaduhu hamda may ya'lam ya annahu musabbibul asbab Aku memuji Allah dengan pujian bagi pujian seseorang yang mengetahui bahawasanya Allah lah yang telah menjadikan sesuatu itu berlaku Wa ashhadu bi wahdaniyyatihi shahadatan mukhlish fi niyatihi ghairu murtab Dan aku bersaksi dengan keesaan Allah dengan penyaksian orang yang ikhlas dalam niatnya tanpa ada sebarang keraguan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya yang telah dia utuskan wa qad sadal kufru ala wajhil imanil hijab fanasakha fanasakha az-zalam binuri al-huda Wa kashafan niqab Maka ini adalah antara sifat-sifat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ni Telah meng, orang kata menghancurkan Telah menghilangkan kegelapan-kegelapan Dengan cahaya-cahaya huda Cahaya-cahaya petunjuk Sebab itu disebutkan di dalam Al-Quran Hualladhi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haqqa Liuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun Sebagai contoh Dialah Tuhan Alladhi arsala rasulahu bilhuda Yang telah mengutuskan rasulnya dengan huda Wa dinil haqqa Liuzhirahu ala dini kullihi Dan kita mengatakan bahwasanya para ulama' apabila mengulas ayat tersebut mereka mengatakan bahwasanya huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq dialah tuhan yang telah mengutuskan rasulnya dengan huda al huda di situ adalah al ilmu anfa ilmu yang bermanfaat wa dinil haqq agama yang benar di situ para ulama mengatakan adalah al amalus salih kerana agama ini adalah boleh difahami sebagai cara hidup. Pengamalan. Maka wa dinil adalah amal salih. Jadi bahawasanya kita ini apabila memiliki ilmu yang bermanfaat, memiliki amal salih, maka nascayalah agama kita akan terzahir. Terzahir ke atas keseluruhan alam. Liuzhirahu ala kullih. Agama kita terzahir bila umat Islam semuanya kembali menuntut ilmu. Beramal dengan ilmu, melakukan amalan salah daripada ilmu yang telah mereka pe pelajari. Baik. Wa bayyana lil nasi ma nuzzila ilayhim. Nabi juga saw memberikan penjelasan kepada orang ramai terhadap apa yang telah diturunkan kepada mereka, Iaitu daripada Al-Quran. Wa au mushkilat al-kitab. Nabi memberikan penjelasan terhadap perkara-perkara atau ayat-ayat yang muskil yang terdapat di dalam al-Quran. Watarakahum ala mahajjatil bayda la sarab la sarab fiha wa la sarab. Yaitu nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita ini di atas suatu orang kata medan yang putih bersih yang tidak terdapat sebarang kotoran di atasnya yang kita katakan ialah merujuk kepada agama yang yang bersih tarakahum ala mahajjatil bayda nabi telah meninggalkan peninggalan yang bersih daripada sebarang kekotoran agama yang bersih daripada sebarang penyelewengan maka dikatakan di sini fassallallahu alaihi wa ala jamiil wa ala jamiil al wa kullil ashab wa ala at tabi'in bi ihsanin ila yaumil hasyr wal hisab maka selawat Allah ke atasnya dan juga ke atas keseluruhan ahli keluarganya dan juga ke atas keseluruhan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam wa al-tabi'in dan juga ke atas golongan tabi'in yang telah mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumil sehinggalah kepada hari kiamat kemudian barulah Ibnul al-jauzi mengatakan hadirin dan hadirat wa ba'd Wa ba'du ini adalah ucapan pemisah antara muqaddimah dengan intipati yang ingin disampaikan. Sebab itu kadang-kadang kita biasa dengar dalam ceramah, dalam khutbah, khatib atau pentaskirah mengatakan amma ba'du. Jadi amma ba'du ini adalah ucapan yang nak memisahkan antara muqaddimah yang kita baca tadi dengan intipati atau konten yang kita ingin sampaikan. Kata al-Imam Ibn al Fa inna a'zama al-ni'am 'ala al-insani al-aql. Sesungguhnya sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia adalah akal. Adalah akal. Karena al al-alat fi ma'rifatil ilah. Karena akal adalah alat untuk kita mengenal Tuhan. Jadi kita nak mengenali Allah dengan menggunakan akal. Sebab itu antara cara yang Quran tunjukkan adalah dengan berfikir, dengan meneliti, dengan merenung, dengan tadabbur, dengan tafakkur. Semua ini melibatkan akal kita. Sebab itu laallahum yatafakkarun. La'allakum tatafakkarun disebut di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan mereka berfikir, mudah-mudahan kamu berfikir. Ini adalah dengan menggunakan akal. Supaya dengan kita menggunakan akal ini, kita akan dapat mengenali Allah. Sebab itu ada hadis yang menyebut, Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah. Dan jangan kamu dok fikir tentang zat Allah yang menjadi rosak kita pada hari ini hadirin dan hadirat sebab kita banyak dok fikir pasal zat Allah kita dok ingat Allah ni sama macam kita kita dok kata Allah ni seolah macam kawan kita ha, jadi ini masalah yang kita dituntut oleh agama kita adalah untuk kita ini berfikir tentang makhluk Allah sebab itu kita tengok tentang penciptaan langit-langit dan juga bumi seperti yang Allah sebut dalam surah Ali Imran Apabila Allah mengatakan sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan juga bumi pada peredaran malam kepada siang siang kepada malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi golongan ulul albab. Ulul albab itu kata Allah adalah mereka yang yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang sentiasa mengingati Allah ketika berdiri ketika duduk dan juga ketika berbaring dan sifat mereka ciri mereka juga adalah wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal mereka berfikir tentang penciptaan langit-langit dan juga bumi lalu mereka mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila wahai tuhan kami engkau tidak menciptakan semua ini secara batil subhanak mahasuci kamu daripada kamu menciptakan sesuatu secara batil faqina azaban nar Maka peliharalah kami ini daripada azab api neraka. Peliharalah kami ini daripada azab api neraka. Jadi semua itu menggunakan apa? Kita melihat la ayatin liulil albab tanda-tanda kebesaran Allah ini dengan dengan cara berfikir menggunakan akal. Sebab itu disebut oleh Ibnul Jawzi fa'inna alwama al-nami al-insani al-akal. Sesungguhnya sebesar besar amat ke atas seorang manusia itu adalah akal, kerana ia merupakan alat untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wataala. Walasbab al-lizi bihi ucul ila tafsik rusul dan akal juga adalah penyebab yang mana dengan akal lah ia sampai kepada tahapan kita ini membenarkan para rasul. Sebab ada akal, jadi kita membenarkan para rasul. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Penulis kitab meletakkan pelbagai lagi mukaddimah di sini. Beliau mengatakan illa annahu lamma lam yanhaq bi kullil murad minal abdi buisat ar-rusul. Buisat ar, bu ar wa unzilat al-kutub. Apabila Akal ini tidak mampu mencapai keseluruhan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka diutuskan para Rasul dan diturunkan kitab-kitab. Jadi oleh kerana itu dikatakan di sini, "Famisalu sharak ashams, syariat ini, syarak ini umpama matahari. Wamisalu al-akli al-ain." Manakala akal pula misal dan umpamanya adalah seperti bola mata ataupun mata kita Faiza fatahat wa kanat salimah ra'at al Sekiranya akal dibuka dan akal itu adalah akal yang sejahtera nescaya ia akan dapat melihat ke arah cahaya matahari Bukankah maksudnya di sini ini nak memberikan gambaran syarak diibaratkan seperti matahari oleh Ibnu al-Jauzi. Akal disifatkan sebagai mata. Kalau akal kita ini akal yang bersih, akal yang sihat nescaya ia akan dapat memahami syarak itu tadi. Ia akan dapat melihat kehendak dan dan tuntutan syarak. Dan apabila sabitnya, kata-kata para nabi yang benar terhadap akal dengan dalil dengan petunjuk-petunjuk mukjizat yang disifatkan sebagai al-khariqah iaitu yang memecah adat kebiasaan normal manusia mukjizat begitulah maka dikatakan di sini maka dikatakan di sini wa'tamada fi ma khafiya alaihim maka akal itulah yang memberikan petunjuk sandaran terhadap apa yang tersembunyi ke atas diri mereka itu baik kemudian dikatakan di sini walamma an'ama Allahu subhanahu ala hadzal 'alamil insi bil dan ketika mana Allah mengurniakan nikmat ke atas alam manusia ini dengan akal setiap manusia dikurniakan akal iftatahum iftataha iftata iftatahu Allah bi, binubuwati Adam salawatullah wa salamuhu alayh iftata iftatahu Allah binubuwati Adam salawatullah wa salamuhu Allah membukanya dengan kenabian Nabi Allah Adam alaihi salam mak fakana yuallimuhum an wahyillahi azza wajal dan adam pun nabi allah adam mengajarkan mereka itu iaitu manusia alam manusia itu mengajarkan wahyu allah azza wa Jal kepada mereka fakanu alassawa dan mereka itu semuanya berada di atas kebenaran ila an farada qabil bihawahu faqatala akhah sehinggalah kepada satu tahap anak kepada nabi adam ini yang bernama qabil beliau telah kalah dengan hawa nafsunya lalu beliau pun membunuh saudaranya iaitu yang disebut sebagai habil kisah qabil dan habil qabil ni adalah anak lelaki adam yang pertama anak lelaki nabi allah adam yang per Tambah. Dan dia membunuh saudaranya adiknya sendiri Qabil Maka dikatakan di sini summatasy'abat al-ahwa' Nas fasharradathum fi baida'id dalal hatta abadu al-asnam wakhtalafu fil aqa'idi wal af'ali ikhtilafan khalafu fihi ar-rusul wal uqul ittiban li ahwa'ihim Wamilan ila adatim, wataulidan lakukan mereka, fadzqa alaihim iblis yang mereka fadzqa alaihim iblis yang yang dimaksudkan di sini adalah Setelah Qabil membunuh saudaranya Habil itu, maka hawa nafsu pun berkembang biak dalam kalangan masyarakat. Sehingga hawa nafsu itu menenggelamkan mereka dalam kesesatan sehingga menyebabkan mereka itu menyembah berhala-berhala dan mereka menyelisihi akidah-akidah dan perbuatan. Mereka mereka menyelisihi dari sudut akidah dan perbuatan dengan penyelisihan yang ketara terhadap para rasul dan juga menyelisihi akal yang telah dikurniakan kepada mereka kerana mereka mendahulukan hawa nafsu mengatasi rasul dan juga akal di sini liittiba'an liahwa'ihim wa mailan ila 'adatihim mereka mengikut hawa nafsu mereka wa taqlidan likubaraihim mereka juga Uh, mengikut secara membuta tuli kepada para pembesar mereka maka dikatakan di sini syaitan telah ber, berusaha dan berjaya uh, menghasut kesemuanya itu lalu mereka pun mengikuti hasutan dan tipu daya syaitan itu illa fariqam minal mu'minin melainkan sekumpulan dari kalangan dari kalangan manusia yang yang beriman baik Kemudian kita nak pergi kepada perbahasan yang terakhir, kita masuk sedikit kepada fasal yang baharu Kepada fasal yang baharu Faslun, kata, kata penulis kitab, rahimahullahu ta'ala Wa'alam annal anbiya'a ja'ubil bayanil kafi Ketahuilah bahawasanya para nabi ini telah datang dengan penjelasan yang mencukupi Penjelasan yang lengkap, mereka datang membawa penjelasan dan syariat yang lengkap wa qabalul amrad bidawaiy dan mereka juga berhadapan dengan penyakit-penyakit dengan ubat-ubat yang benar-benar berkesan bidawaiy syafi dengan ubat yang menyembuh penyakit di sini merujuk kepada penyakit dalaman dari sudut penyakit hawa nafsu penyakit syahwat dan seumpamanya wa ala minhajin lam yakhtalif dan para nabi dahulu mereka itu bersepakat di atas satu minhaj maknanya syariat mereka sama ataupun saya minta maaf mungkin yang lebih tepat dari sudut i'tiqad mereka adalah sama jalan mereka adalah jalan yang sama fa aqbala asyaitanu iblis yakhlitu bil bayani dan iblis pun datanglah akhirnya untuk Memporak perandakan atau mencampur adukkan penjelasan itu dengan syubhad ha, Ini peranan iblis Bila kita kata para nabi asalnya mereka datang membawa penjelasan yang ketara Mereka membawa penjelasan yang yang ketara Ataupun penjelasan yang jelas, yang mencukupi, yang lengkap, yang sempurna Tiba-tiba syaitan datang mencampur adukkan di antara apa? antara penjelasan dengan syubhat. Kenapa syubahat dinamakan sebagai syubahat? Kerana adanya, ada syibih. Syibih ni ada penyerupaan. Ada penyamaan. Jadi sebab itu syubahat ni adalah sesuatu yang menyamai. Hampir nampak macam serupa. Hakikatnya berbeza. Nampak sama. Itu orang kata syubahat. Yang adanya syibih-syibih hak. Adanya orang kata penyerupaan dan penyamaan terhadap kebenaran. Kemudian, Iblis juga mencampurkan ubat ini dengan mananya penjelasan itu tadi. Penjelasan yang benar, Iblis punya peranan dia adalah dia nak campurkan, porak perandakan, campur adukkan dengan syubahat. Dan ubat yang kita katakan sebagai ubat yang bidawa isyafi itu tadi, dia letakkan dengan racun dan dan juga apa nama jalan yang jelas yang dibawa oleh para nabi dahulu bis wa bis bilil wadih mereka dia meletakkan dengan apa nama sesuatu yang menyesatkan ha dia kata di sini sesuatu yang menyesatkan maknanya iblis ni apa sahaja yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dari tiga benda Al-Bayanul-Kafi, penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan yang mencukupi, yang jelas Yang kedua, Ad-Dawak-Usyafi, iaitu ubat bagi setiap penyakit-penyakit untuk membantras syirik, khurafat, nafsu syahwat, maksiat ini Mereka mula membawa orang kata racun untuk menyelisihinya Dan jalan para nabi yang disifatkan sebagai Wata wafaku ala min hajin lam yakhtalif ini maka mereka menyelisihi jalan tersebut dengan membawanya dengan ataupun dengan menghasut ke arah kesesatan wamazala yal'ab bil'uqul ila an apa nama dan sentiasalah syaitan atau iblis ini bermain-main dengan akal sehinggalah berpecah belah manusia itu dan akhirnya membawa mereka kepada melakukan bidah-bidah ah ah yang terkeji Fa'asbahu maka masyarakat ataupun umat manusia itu menjadi ya'budunal asnama fil baitil haram mereka menyembah berhala-berhala di baitullahil haram wa yuharrimunal bahirata was sa'ibata dan mereka mengharamkan sesetengah atau sebahagian haiwan-haiwan dan makanan yang tertentu wa yarawna wa'dal banat dan mereka cenderung ataupun mereka berpendirian Supaya anak-anak perempuan itu perlu dibunuh ha, Maka ini adalah daripada hasutan dan tipu daya syaitan tersebut Maka mereka beranggapan anak-anak perempuan membawa malang Membawa malapetaka, membawa sial, membawa bencana Maka oleh kerana itu mereka membunuh anak-anak perempuan mereka Dan mereka juga menghalang anak-anak perempuan daripada memper memperolehi harta pusaka ila ghairi dhalika min dan selain daripada itu daripada kesesatan-kesesatan allazi sawalahu -kesesatan, lahum iblis yang mana ini adalah yang telah dibisikkan ataupun telah dilakukan oleh iblis kepada umat manusia pada zaman dahulu lalu faba'athallahu subhanahu wa ta'ala muhammadan farafa'al maqabih maka setelah rosaknya manusia ini setelah mereka mengikut hawa nafsu dan mengikut ajaran-ajaran iblis ini, maka dikatakan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengutuskan uh, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pun mengangkat segala kotoran-kotoran ini, wa syara'al masalih, dan baginda menghidupkan dan mensyariatkan kebaikan-kebaikan fasara ashabuhu wa uh, fasara afhabuhu ma'ahu wa ba'dahu fi daw'i nurihi, salimina minal aduwi wa, guruhi, wa gururihi. Lalu para sahabat Nabi juga telah melalui jalan yang sama, bersama dengan baginda. Dan selepas wafatnya baginda pun, mereka melalui jalan yang sama, petunjuk yang sama dengan petunjuk Rasulullah, fi daw'i nurihi. Dari sudut orang kata, limpahan cahaya Nabi, salimina minal, salimina minal aduwi wa gururihi dan mereka sejahtera daripada musuh dan tipu daya musuh merujuk kepada syaitan tetapi falamma insalakha naharu judihim aqbalat aghbashuz zulumat faadat al ahwa'u tantashi bida'an wa wa wa tadayyuq wa tadayyaqa sabilan ma zala muttasi'an fa tarqal aktharuna fa taraqal aktharuna dinahum wa sehinggalah kepada akhir perenggan noktahnya di sini hadirin dan hadirat setelah wafatnya para sahabat habis generasi para sahabat maka barulah datangnya kegelapan-kegelapan yang baru maka kembalilah hawa-hawa nafsu yang dikatakan mula berkembang, mula muncul meluas dari sudut bida'ah jalan yang luas menjadi sempit lalu orang ramai pun berpecah daripada agama mereka itu dan mereka itu juga terbahagi kepada beberapa kelompok. Maka iblis pun memainkan peranannya, memasukkan jarumnya, memerangkap manusia dengan tipu dayanya. Maka oleh kerana itu dikatakan di sini kata alimah Ibnul Al Jawzi sebagai penutup majlis kita pada malam ini. Faraid tuan uhadziramin maghayid. Maka aku pun berpendapat untuk aku memberi ancaman terhadap tipu daya iblis. Wa adulloh atau wa adulla ala masayidih dan aku bertujuan untuk aku menunjukkan kepada perangkap-perangkap syaitan ini fa'inna fi ta'rifishyar kerana kalau kita mengetahui keburukan itu tahziran minal wuku'ifih itu dapat memberi amaran daripada kita terjatuh ke dalam lembah keburukan dan kejahatan tersebut inilah yang disebut oleh kata-kata penya'ir araftus syarrah Lalih syirik, walakin li tawwih. Orang yang tidak tahu syirik dari kebaikan, dia jatuh dalamnya. Ya, memang betul maksudnya. Aku tahu syirik lalih syirik. Aku mengenali, mengetahui kejahatan bukan dengan tujuan untuk aku melakukan kejahatan tersebut, walakin li Akan tetapi untuk kita menjadikan perisai antara diri kita dengan kejahatan tersebut. Untuk kita berlindung, untuk kita mengelakkan diri kita daripada melakukannya. Lalu kata penyair itu, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ khair, Mereka yang tidak mengenali yang mana buruk, yang mana baik, يَقَعُوا فِيهِ Niscahaya dia akan jatuh ke dalam lembah keburukan dan kejahatan tersebut. Lalu Ibnul Jawzi dia menukilkan kenyataannya ini. Beliau kata, فَرَعَى itu, uh, saya maaf, Fafis sahihain Di dalam sahihil Bukhari dan juga sahih Muslim Min hadithi Huzaifah taqal Daripada Hadis Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Kanan nasu Yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Anil khair Orang ramai dahulu Iaitu para sahabat Mereka banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tentang kebaikan Tentang benda-benda baik Wakuntu kata Huzaifah Ibnul Yaman Wakuntu as'aluhu anishyarr Makhafatan ayyudrikani Ada pun aku ni, aku bertanya kepada Nabi SAW Tentang benda-benda buruk, benda-benda tak elok Supaya bila aku tahu benda tu buruk Aku takut ia makhafatan ayyudrikani Aku takut ia akan menimpa aku Jadi kalau kita dah tahu benda ni buruk Maka bila kita tahu awal Kita dapat menjauhkan diri daripada Daripadanya jadi oleh kerana, kerana itu inilah tujuan kenapa Ibnu al-Jauzi menulis kitab. Sebab dia kata an uhadhzira min makayidihi untuk aku memberi ancaman terhadap tipu daya syaitan wa adulla ala masayidihi ai adulla ala masayidihi supaya aku dapat memberikan petunjuk terhadap perangkap-perangkap syaitan ini ataupun jaringan-jaringan syaitan untuk memerangkap musuhnya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup hadirin dan hadirat, saya nak bacakan sedikit di sini untuk kita menamatkan fasal ini. Dan insyaAllah pada kuliah akan datang, kita akan terus pergi kepada fasal yang baru. Iaitu, kata al-imam Ibnul al Jawzi, Wa qad akhbarana al barakat sa'adullahi ibn Ali al-Bazzas. Qala akhbarana Ahmad ibn Ali al-Tarithithi. Qala akhbarana hibatullahi ibn Hibatullahi ibn al-Hasan At-Tabari Qala akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal Qala haddasana ataupun Akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn al-Hasan Qala akhbarana Bishir ibn Musa Qala haddasana Ubaid ibn Ya'ish Qala akhbarana Yunus ibn Bukair Qala akhbarana Muhammad ibn Ishaq Anil Hasani awil Hussain ibn Abdillah an ikrimata an ibn abbas radhiyallahu anhu ma qala wallahi ma azunnu ala zahr al-ard al-yawm ahadan ahab ila ash-shaytan halakan minni ma'naha jawzi dia meletakkan di dalam kitab ni riwayat hadis ataupun athar dan antara yang uniknya hadirin dan hadirat Ibnul al-jawzi Meriwayatkan hadis di dalam kitab kita ini berserta dengan sanak daripada beliau sendiri. Ibnul Jauzi meletakkan hadis di dalam kitab ini bersama dengan sanak daripada beliau sendiri. Maknanya apa? Maknanya kitab talbis iblis boleh dianggap termasuk dalam kategori al-masdaru al-as asli lil hadis. Sumber utama bagi hadis Sama seperti Sahih Al-Bukhari Sama seperti Sahih Muslim Sama seperti Sunan Abi Dawud Sama seperti Sunan Un-Nasai Sama seperti Sunan Ut Tirmizi Dan juga Sunan Ibn Majah Kerana apa? Kerana Al-Bukhari, Abu Dawud, At Tirmizi, Ibn Majah, Muslim Mereka itu meriwayatkan hadis Berserta dengan sanat daripada mereka sendiri Dan Ibnul Jauzi juga melakukan perkara yang sama Diriwayatkan hadis dengan sanat. Jadi apabila seseorang penulis kitab meriwayatkan hadis dengan sanat daripada dirinya sampai kepada Nabi SAW, maka kitabnya itu boleh di, di, dianggap sebagai sumber rujukan utama bagi hadis. Jadi menjadi tanggungjawab generasi yang terkemudian pula untuk meneliti dan mengkaji perawi-perawi yang dia sebutkan ini. Siapakah mereka, apakah status mereka, kedudukan mereka di sisi ulama'-ulama' Al-Jarhu wa Ta'dil sebagai contoh Jadi dikatakan di sini Akhbarana Abu Al-Barakat Sa'adullah Ibn Ali al bazzas Telah mengkhabarkan kepada kami guru kami Kata Imam Ibn Al-Jawzi Guru kami Abu Al-Barakat Sa'adullah Ibn Ali al bazzas Beliau pula mengatakan Akhbarana Ahmad Ahmad Ibn Ali Al-Tarisisi telah menceritakan Mengkhabarkan kepada kami Beliau mengatakan Hibatullah ibn al-Hasan at-Tabari al mengkhabarkan kepada kami. Beliau mengatakan bahwasanya Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal memberitahu kepada kami. Katanya, Muhammad ibn Ahmad ibn al-Hasan memberitahu kepada kami. Beliau berkata, Bisyr ibn Musa berkata, hadatsana Ubayd ibn Ya'ish. Ubayd ibn Ya'ish menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Yunus ibnu Bukair menceritakan kepada kami katanya Muhammad Ibn Ishaq menceritakan kepada kami daripada Al-Hasan ataupun Al-Husain daripada Abdullah daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas panjang ialah sebab jarak antara Ibnu al-Jawzi itu dah belagi jauh. Jadi kita kata Ibnu al-Jawzi wafat pada tahun 597 Hijrah hujung kurun yang ke-6 Hijrah. Nak menyampaikan kepada Ibnu Abbas tu Ibnu Abbas ni zaman Nabi SAW dulu. Jadi jarak tu jauh. Maka perawi tu mesti lagi panjang. Logik lah. Macam Imam Bukhari pula tak banyak sangat. Dia punya sanat sebab Imam Bukhari wafat pada tahun 256 hijrah. Jadi jarak tu tak begitu jauh. Apa kata Ibn Abbas? Demi Allah. Demi Allah. Aku menyangka Aku menyangka di atas muka bumi pada hari ini kata Ibnu Abbas tidak ada manusia yang syaitan paling sukakan kehancuran dan kebinasaan terhadap diri manusia itu melainkan aku. Maknanya seolah kata Ibnu Abbas aku ni manusia yang syaitan paling tak suka sekali. Ah ha, itu kata Ibnu Abbas. Aku ni atas muka dunia ni aku adalah manusia yang paling syaitan mengharapkan kehancuran. Lalu para sahabat kepada Ibnu Abbas ditanyalah, "Wa kaifa? Macam mana pula? Macam kenapa pula begitu?" Lalu kata Ibnu Abbas, "Demi Allah, tidak berlaku bid'ah ah di timur dan di barat. Lalu seorang lelaki membawakan bid'ah ah itu kepadaku dan apabila ataupun lalu apa nama, seorang lelaki menyampaikan bid'ah ah itu kepadaku dan apabila ia terhenti kepadaku, maka aku akan menghancurkan bid'ah ah tersebut." lalu bid'ah ah itu akan kembali kepada iblis ataupun kepada syaitan itu sendiri sebagaimana ia dikeluarkan daripada syaitan maknanya segala hakikatnya bid'ah ah dan juga segala khurafat yang menyeleweng ini, semuanya adalah datang daripada syaitan semuanya datang daripada syaitan jadi kenapa ibnu Abbas dimusuhi dan di di diharapkan binasa oleh iblis ataupun syaitan kerana Setiap kali ada bidah ah yang berlaku au maghrib, di masyriqin atau maghrib timur dan di barat dan sampai bidah ah itu kepada pengetahuan Ibnu Abbas Ibnu Abbas akan menghancurkan dan memusnahkannya sebagaimana ia ia datang. Jadi itulah uh, riwayat uh, apa nama yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al Jawzi di sini. maka kita mengatakan hadirin dan hadirat kita pun saya rasa cukup dan memadai sekadar itu kerana jam pun telah pukul 10.40 kalau diikutkan kepada jadualnya kita insyaAllah akan daripada 9 suku sampai ke 10.30 sahaja ha, jadi saya telah melebih sedikit daripada 10 minit daripada waktu yang ditetapkan jadi insyaAllah pada kuliah akan datang kita akan uh, tetapi saya rasa kalaulah kita boleh sambung sedikit sahaja lagi kerana Ini adalah noktah yang terakhir hakikatnya dalam bab muqaddimah Baik Dikatakan di sini Faslun Wasammaituhu bitalbis iblis Kata Ibnul Jauzi Dan aku pun menamakan kitab ini dengan talbis iblis Dengan tipu daya iblis Waqat waba'tu hadhal kitab Sesungguhnya aku telah meletakkan kitab ini Muhazziran min fitanih untuk aku memberikan ancaman terhadap fitnah fitnah iblis wa mukhawifan min mihani untuk aku memberikan ketakutan terhadap tipu daya dan juga apa nama ujian-ujian daripada ataupun uh, tipu daya daripada iblis juga wa kasyifan an masturi dan antara tujuan aku mem, mem, meletakkan kitab ini atau menulis kitab ini adalah untuk mendedahkan orang kata perkara-perkara yang tersembunyi Wafal dihan lahul fi khafiy Gururih untuk aku membongkarkan segala yang tersembunyi ataupun untuk aku membongkarkan segala tipu dayanya yang tersembunyi. Itulah tujuan Ibnu Jawzi itu le kita ini. Wallahu al-mu'in bijudihi kulli sadiq fi maksudih. Wallahu al-mu'in bijudihi kulli sadiqin fi maksudih. Dan Allah lah yang memberikan pertolongan dengan dengan sifat pemurahnya terhadap setiap yang jujur dalam tujuannya maknanya terhadap setiap manusia yang ikhlas maka sekiranya Ibnul jauzi tulis kitab talbis iblis ni dengan ikhlas Allah yang akan memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya lalu kata al-imam ibnu al jauzi wa qassamtuhu 13 baban yankashifu bi majmu'iha talbisahu dan aku telah membahagikan kitab ni kepada 13 bab aku telah membahagikan kitab ini kepada 13 bab yang mana keseluruhan bab ini mendedahkan tentang tipu daya iblis. Wajtabayanu lil fitan bivahmiha tadlisahu, faman intahba azmuhu lil amal bhaa, dzaj minhu iblisuhu, wallahu muwfiqi fi maqsettu, wa mulhimil sawabi fi ma aratu. Ya mana hakikatnya kita dah mendapat penjelasan bahawasanya bahwasanya Ibnul Jawzi meletakkan atau membahagikan kitab ini kepada 13 bab yang mana 13 bab tersebut secara seimbas lalu kita akan mengatakan bab yang pertama adalah fil amri biluzumis sunnati wal jamaah. Bab perintah untuk melazimi as-sunnah dan al-jamaah. Satu. Bab yang pertama. Al babus sani bab yang kedua fi dhammil bid' wal mubtadiin. Untuk mencela ahli bid'ah bid'ah ah dan juga ahli bid'ah. Ah. Al babu al bab yang ketiga adalah fi fitadhiri min fitani iblis wa makayidi untuk memberi ancaman terhadap fitnah-fitnah iblis serta tipu daya daripada iblis Al babu arba bab yang keempat fi ma'na talbis wal ghurur apakah maksud tipu daya dan apakah maksud al gurur gurur tu juga tipu daya Al babul khamis bab yang kelima fi dhikri talbisih fi al aqaid wad pada menjelaskan tentang talbis iblis pada akidah dan juga pada agama-agama Bab yang keenam Pada menjelaskan tentang talbis iblis Alal ulama'i fi funulil ilim Terhad, Maknanya ada talbis iblis Tipu daya iblis ke atas para ulama' pun ada juga Dalam pelbagai cabang-cabang ilmu Bab yang ketujuh Talbis iblis ke atas Ala Alal wulati wassalatin Ke atas pemerintah dan juga orang yang berkuasa Terha Ke atas pemerintah ada talbis iblis Tipu daya iblis terhadap pemerintah Tipu daya iblis terhadap para penguasa Bab yang ke-8 Tipu daya iblis Alal ibad fi fununil ibadat Tipu daya iblis ke atas ahli ibadat Dalam pelbagai cabang ibadat Bab yang ke-9 Tipu daya iblis terhadap golongan zuhud ada juga tipu daya iblis ke atas golongan zuhud. Bab yang ke-10, fi zikri talbisihi ala sufiyah. Menjelaskan tentang tipu daya iblis ke atas golongan sufi. Bab yang ke-11, menjelaskan tipu daya iblis ke atas golongan yang beragama bima yushbihul karamat dengan apa yang menyerupai karamah-karamah sekian dan sekian. Bab yang ke-12, fi zikri talbisihi alal awam. Tipu daya iblis terhadap orang awam. Bab yang ke-13, tipu daya iblis ke atas keseluruhan manusia dengan panjangnya cita-cita dan angan-angan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi insyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, kita akan masuk kepada perbahasan bab yang pertama. Iaitu bab yang menceritakan tentang anjuran melazimi sunnah dan jama'ah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu. Aku lumah sami'atum astaghfirullahalazimali Walakum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.